«Спочатку все було так добре. Віктор, ну, я не вмію тобі розповісти, який він. Ти знаєш усі ці історії з нападами, з бандитами, знаєш, як він мене захищав. Навіть трохи не так. Він практично урятував тобі життя там, на дорозі», – уточнила Антуанетта. «Тоді урятував. А тепер?» «Анетто, він такий ревнивий». «Учора він мало не побив мене у барі». «Що?» Від здивування Антуанетта майже уніміла. «Ну, не побив, але вдарив». «Вдарив?» «І ось, поглянь». Валя показала руку зі слідами міцних чоловічих пальців. «Так, давненько ти в нас у сенцях не ходила», протягнула Антуанетта. «І як же це трапилось?» Валя зітхнула. Мабуть, вона думала над цим не годину і не дві. «Як трапилось? Отак просто!» Вчора я забрала у Зіни моєї кравчині нову сукню. Знаєш, ту, що замовляла на новорічну вечірку. І повела Зіну вечеряти. Я завжди так роблю, коли робота подобається. Ми сиділи удвох, розмовляли. Тут раптом з'являється Віктор і... І що, одразу з кулаками?» «Не з кулаками, але з криком. Чого це я тиняюся по барах сама, без нього?» Такий сором, Ането, «Мене там усі знають!» Вхопив за руку, кинув гроші офіціантові, потягнув за собою. «Ти ж знаєш, який він сильний!» А потім заспокоївся. «Та, де там? Вже в коридорі почав кричати, обзивати такими словами і вдарив. «Господи, твоя воля, яке страхіття!» Антуанета склала руки і заховала в них обличчя. Вона органічно не переносила насильства. Кожен, хто виявляв його ознаки, ставав для неї гірким ворогом, хоч би ці ознаки не стосувалися її особисто. «І ніхто тебе не захистив?» «Нікого не було. Це сталося так швидко. І що ж ти йому сказала?» «Я сказала!» Валюша засміялася. Така посмішка може злякати навіть ведмедя. Антуанетта також злякалась. Я вдарила його. Так зацідила по мордяці, що ледве в'язи не звернула. Він розвернувся і вибіг. А я посадила в машину зінулю, відвезла її в центр і поїхала додому. А що далі? Він хоч подзвонив. Він прибіг. «Що, і ти пустила його на поріг?» «Я не пускала. Він сам зайшов. У нього ключ». Валюшу, хіба ж так можна?» «Він переніс букет троян. От такий!» – показала Валентина величезний оберемок. «Упав на коліна і почав просити пробачення». «А ти?» «Я хотіла його вигнати, а потім подумала, сусіди почують, не хочеться зайвого галасу». «Послухай, Валюшу, давай вип'ємо покелишко коньячку, тоді легше піде розмова», – спробувала Анета послабити напруження. «Давай, будемо сподіватись, що менти не занюхають». Антуанетта пильно вдивлялась в обличчя Валентини. Хотіла знайти якісь ознаки внутрішнього болю, страждання, і не знаходила. Не знаходила і виразу «повітряної легкості», Світлої закоханості, який осявав порцеляну вже кілька місяців з часу у тієї пригоди на дорозі. Якась тупа байдужість, готовність підкоритися долі. Таким було її обличчя тоді, у гуртожитку, коли розпочалася історія зі Станіславом. Валюшу, котику, розкажи усе, що було далі. Далі? Валя втомлено посміхнулася. Далі була еротична сцена з елементами порнографії. Тебе цікавлять деталі? Він кинувся на мене, мов божевільний, кричав, валечко, валюшечко, люблю, не кидай мене, ти у мене єдина. Покинеш, застрелюсь. А це що за страсті мордасті? Отакі страсті, Анеточко. Ми провели бурхливу ніч хоч у кіно снімай, хоч по телевізору показуй після першої ночі,